Geçən dərs Ticarətin şərtləri barəsində danışdıq Ondan əvvəlki dərsdə Bu barədə danışmışdıq İki dəfə təkrar etdim Bu dərsdə inşallah təkrar edəcəyəm Lakin sizin köməkinizdə Əvvələ sual verirəm Ticarətin neçə şərtı var? Yetdi Kim cavab verə bilər? Yetdi şərt Bir-bir sayı bilərsən Mənimçə alış-verişdə hər iki tərəfin razı olması. Hər iki tərəf razı qalmalıdır. Məsələn, 20. İkincisi, bütün şərt alış mal faydalı olmalıdır. Faydalı, faydalı aram olmamalıdır. Ehtiyac olmalıdır. Ehtiyac üçün olmamalıdır. Yəni it ehtiyac üçün alınır. Ehtiyac üçün olmayan mal satılmamalıdır. İkinci, üçüncü, mal ticarətə edən üçün... ona layiq olmalıdır layiq olmalı. Layiq olmalı. 4-cü malik olmalı o ona. Layiq olmalı. 5-ci qüdrət olmalı. Satılmalı, eynəməyə, təslimətnəsini etməyə qüdrət olmalı. 6-cı bə olunmaqla, bəs olunmaqla, göstərməklə 6-cı 7-ci qiymət məlum olmalı. Bu gün 7-ci şərti keçirik. Qiyməti məlum olmalıdır. Qiymət necə təyin olunur. Qiymət ya ifadə ilə, ya da yazmaqla təyin olunur. Alan şəxs müştəq soruşur və cavabını alır. Satıcı deyir ki, 5 manat, 10 manat və s. Və yaxud da yazıb qiymətini malın üstünə vurur. Ki, malın qiyməti budur. Bu qiymətə satılır. Hər ikisi malın qiymətini təyin edir. Bu cür məlum olmazsa malın qiyməti. Şərt batil olur və ticarət də düzgün sayılmır. Gələrsən, razılaşarıq. İndidən razılaşır ki, bu malı sənə satıram. Müştəri də razılaşır onu almağa. Qiymətini isə saxlayırlar gələndən sonraya. Gələrsən, danışarıq. Sonra gəldiyi zaman qiymətini danışarsa artıq həmən şərt pozulur. Yerindəcə qiymət də danışılmalıdır, razılıq da olmalıdır və s. 7 şərt olmalıdır ki, ticarət üzgün sayılsın. Sonra müəllif misal çəkir. Məsələn, bir sürü qoyunun var. 100 qoyunun var. Deyirsən ki, bu bir sürünü min dollara satıram. Hər bir qoyun 10 dollardan. Bir dəfəlik. Amma desən ki, qoyunum biri 10 on dollardan. Onda qiymət məlum olmur. Yəni qoyunum biri ağır gələ bilər, biri yüngüz gələ bilər. Bir dəfəlik satsan caizdir. Bunu alimlər icazə verir. Amma, qiyməti hamısının qiymətini eyni təyin etsən keyfiyyət tərqlənərsə onda yenə də həmən alış-veriş batil olur yalnız və yalnız tək-tək onu satarsansa o zaman caiz olur yəni əgər desən müştəriyə ki 100 qoyunu biri 10 dollardan satıra hamısını 1000 dollara alırsan bu caizdir Desən ki, birini 1000 dollardan, e, birini 10 dollardan satıram. Gəl, baxmadan elə 20-sini götür. Birinə 10 dollardan verəcəksən. Bu caiz deyil. Ona görə ki o 20-sini seçib yaxşını götürsə, satana ziyan deyil. Satıcı seçib ona pisini versə, alana ziyan deyil. O zaman artıq hər birinin özünə görə qiyməti təyin olunmalıdır. Həmçinin başqa şeylərdə meyvədir paltardır və s. Bunlarda da alış-verişdə bu qaydaları məzarət etmək vacibdir. Dəyirsən ki, bu qoyunu satıram 100 dollara, 3 dollara əski inə. Nə deməkdir? Eynə 97 dollara. Amma desən ki, satıram 100 dollara, 10 şirvan əski inə. Artıq sən təyin eləmirsən. Sən hildə də qura bilərsən artıq pul qazanmaq üçün. O yorə, istisna etdiyin şey müstəsna olmanın cinsindən olmalıdır. Dollarla satırsan, dolları istisna etməli sənə. Manatla satırsan, manatı istisna etməli sən. Onluq, yüzlükdən müəyyən bir istisni istisna edə bilərsən. Deyə bilərsən ki, bu qədər ver, bu qədər sənə qayıtarım. Amma 100 dollar ver, dolların kursu nəsədir, gələ manatla sənə qayıtarım, belə olmazdır. Belə olmaz. Onda malın qiyməti dəqiq, təyin olunmur. İksindən birinə ziyan beləcək. Düzdür. Ziyan çox azdır. 100 manat, 50 manat ziyan beləcək. Yə saqlı ya müştəriyə. Amma bu ziyanın özü də ziyandır. Və bu ziyanı da qadağan edib. Çünki bugün bu malda az bir ziyanla qani olan sabah çox ziyana da samaq sala bilər. Başqa yollarla cəmaatı alladıb, onların malına sahib olmaq istəyər. Ona görə də əvvəldən şəriət bunun qarşısını alır. Sonra müəllif yenə məlum olmayan qiymətə toxunur və misal gətirir buna malqaranı, dəbə, inək, qoyun. Satıcı deyir ki, bu qoyunu satıram sənə 100 dollara, qarındakı bala da 20 dollara, cəmi 120 dollara sənə bu qoyunu satıram. Bu haramdır. Çünki qarındakı balanın qiymətini təyin etmək üçün o üzə çıxmalıdır. Görməlisən onu ki, ona qiymət verəsən. Bəlkə ikizdir, qoçdur, erkək, dişi, bunların qiyməti fərqlənir. budur dür satmağı da şəriət qadağan edir. Amma desək ki, bu qoyunu, bu hamilə qoyunu bu qiymətə satıram, istənilən qiyməti onu sata bilər. Bu da caizdir. Yenə də burada Əməl niyyətə qayıdır. O, qəlbində əgər fikirləşirsə ki, qoyunun qiyməti bu qədər, qarnında balasının qiyməti bu qədər və bu qiymətə mən bunu satayım, etdiyi əmələ görə günah qazanır, özü buna cavab verəcək. Müştəri isə alır və heç bir günah qazanmır. Tizarətdə səhih hesab olunur. Amma o desə ki, 100 dolar bunun qiyməti və 20 dolar bunun qarnındakının qiyməti Cəmi 120 dollara satıram və müştəri də buna razı olsa, mənə görə razıyam. Qoyunun qiymə, qoyuna bu qədər verirəm, qarınındakı balaya da bu qədər. Alış-veriş səhih hesab olunmur. Batil hesab olunur. Və hər ikisi günah qazanır. Birinci halda təkcə satan günah qazanır. Və qiyamət günü özü cavab verəcək. Sən alansan, gəlirsən, qiymətini, deyir. qiymətini deyir alırsan. Fərqləndirərsə müəyyən bir Məcğul bir şəyə qiymət qoyub satarsa, o alış-veriş düzgün sayılmır. Batil hesab olunur. Həmsinin, məsələn, dükan satır. Dükanın qiyməti bu qədər, içindəki də, içindəki mallı bu qədər. Malı da sənə göstərmir. Alırsanısa bir yerdə al, almırsanısa heç satmıram. Bu cür tizarət də batildir. Daxilindəki malı göstərərsə, qiymətini təyin edərsə, ondan sonra ala bilərsən. Göstərmədən onu ala bilməzsin. Göstərilmədən yalnız o şeylər satılır ki, onu göstərmək mümkün deyil. Evdir, satır. Parketin altında nə var onu sənə göstərə bilməz. Parketi sökməlidir. Bununla o ziyana düşəcək. Divarın arasında hansı sementdən istifadə edir? Bunu göstərə bilməz, gərək divarı söksən. Göstərilməsi mümkün olmayan bir şeyi göstərmədən satmaq caizdir. Amma göstərilməsi mümkün olan bir şeyi, o, məsələn, qarnındakı bala gözləyə bilər, <gülüyor> Qalayandan sonra qiymət qoyub satsın. Amma əvvəlcədən onu satmaq olmaz. Sonra müəyyən bir şeyi şərikinə satır. İki nəfərin malıdır, onlardan biri satır o malı. Məsələn, ikisinin bir dükanı var. Şəriklərdən biri o dükanı satır. İkinci şərikin izni olmadan. Malı sattıqdan sonra Öz payına düşən hissəsi Səhiy sahilir Şərikin payına düşən hissəsi isə yox O qaytarılmalıdır Ya şərikinə razılaşıb Pulu qaytarılır Ya da şərik pul qoyur Yenidən malını geri qaytarır Yəni öz şərikinə pulunu ödeyir O dükanı özünə götürür Ki, ər iki variantdan istifadə etmək olar Amma demək olmaz ki Bunun sattığı tamamilə Datildir. Çünki öz payına düşəni satıb, müştəri də razılıqla ondan alır. Bu, caizdir. Sonra, mal satır. İki malı birdən satır. Mallardan biri haramdır, biri halaldır. İki putulka maye satır. Biri şarabdır, biri də sirkə. İkisini də satır. 10 manata. Bu ticaret halaldır, haramdır iki köynəy satır. Birinin üstündə şəkil, insan şəkili və yaxud başqa dinlərin rəmzləri. Bir köynəy də mübah, caiz olan köynəydir. İkisini birdən satır. Bu ticarət halaldır, yoxsa yox? Halal hissəsi halaldır. Haram olan hissəsi isə batildir. Yəni, satdığından Halal hissəsinin pulunu götürə bilər, haram hissəsinin pulu isə ona haram olacaq. O hissəsi batildir. Baxmayaraq ki, bir dəfəyə satıb, bir dəfəyə razılığa gəlib, amma yarısı, halal yarısı haramdır. Və əgər şərabın qiyməti bağdırsa, çox hissəsi haramdır, az hissəsi, sirki olan hissəsi halaldır. Bu cür təxminif ki, hesablayıb halal olan hissəsini götürür. Beləliklə müəllif 7 şərti müxtasar da şəkildə misallarla izah etdi, bitirdi. Qeyd edin ki bu 7 şərt 3 məsələ ətrafında fırlanır. Bu 7 şərt 3 məsələ ətrafında fırlanır. Əsas 3 məsələ. Birincisi zülm, ikincisi riya, Və üçüncüsü, aldatmaq. Zülüm, riya və aldatmaq. Sahib olmadığı bir şeyi satarsa, sahibinə zülm etmiş olur. Bu, zülmə olan misal. Sahib olmadığı bir şeyi satarsa, sahibinə zülm etmiş olur. Müştəriyə əlavə etməklə neysə satarsa, və yaxud alarsa, bu da riba sahibdir. 1 kilogram sənə xurma verirəm, 2 kilogram səndə olan xurmadan verirəm. Bu, ribadır. Və üçüncü, aldadmaq da odur ki, məlum olmayan bir şeyi satmaq. mechul bir şeyi satmaq. Göstərmədən, vəsv etmədən satmaq. Yadınızda saxlayın, ticarətin 7 şərtı var. Bu 7 şərt olmasa, sizin ticarətiniz batildir. A satanla müştəri arasında razılıq, Satıcının satmağa layiq olması, həddibuluğa çatmaq, azad insan olması, haqlı başında olması, bazarıqlı olması, sattığı şeyin halal, faydalı, ehtiyac üçün satılmayan bir şey olması, sattığı şeyin malik olması, sahib olması, sattığı şeyi təslim etməyə, yəni verməyə qadir olması, göydə uçuan quşu satmaq olmaz, Dənizdə olan balığı satmaq olmaz. Tutduqdan sonra, ovladıqdan sonra sata bilərsən. Altıncı, sattığın şeyin özü məlum olmağındır. Gizlin bir şey sata bilməzsən, bağlı bir qutunun içində konfet var, satıram. Görürsünüz, konfet qablarının üzərində şəkil olur. Bu vəsf edir ki, daxilindəki konfet belədir. Arxasında da yazılır tərkibi nədən ibarətdir. Bu vəsf edir ki, halan şəxs onu oxusun, görsün ki, içində nə vardır. Vəsv etmədən, göstərmədən Satmaq olmaz Və sonuncu, bəyaxı ki, şərtdir Satdığın şeyin qiyməti məlum olma Məlum olmasa Ticarət batil olur İndi isə müəllif Cümə günü Əksər qardaşların Ümumən cahillərin hamısını O günü Ticarət etməsi Caizdir Nə zaman bəs haramdır Alışveriş nə zaman haram olur? Allah Subhanahu taala Cuma surəsində buyurur ki: "Yeyu hellekinen Cümə günü Cümə namazına çağırıldığınız zaman nudiye, yani azan verilib Cümə namazına çağırıldığınız zaman alışverişi saxlayın. Ticareti saxlayın. Azan burada İmam minbərə qalxdıqdan sonra verilən azan qəst olunur. Niyə görə bunu dediyim? Çünki Osman Radiyallarının vaxtında sahabələrin icması ilə birlikdə ikinci azan da əlavə olundu. Bu, bidət deyil. Ona görə ki, Peyğəmbar s.ə.v. hədistə deyir ki, Ələyəkum bir sünnəti və sünnətül xuləfə il-raşidin əl-məhdiyin. Mən öz yolumu və raşidi xəlifələrin yolunu tərk edirəm. Osman radiyallahu anhu Rashidi xəlifələrdən biridir. Və o bu qərara gəldikdən sonra sahabələr onu inkar etsək bi, biz onu qəbul etməzdik. Çünki Osman ictihad edib, səhif edib və səhifinə görə savab qazanıb. Biz isə ona tabu olsa, günah qazanacaq. Lakin Osman'a birdən sahabə belə inkar etmədi. Demədi ki, bu nədir ikinci azam? İmam minbərə qalxdıqdan yarım saat 40 dəqiq əvvəl azam verirdilər. Bu da nəyə görə? Ona görə ki, Osman radiyalarının vaxtında mədnə şəhəri atıq böyümüşdür. Hamı eşitsin, cüməyə hazırlaşsın deyə bu birinci azam verilirdi. Deməli, ikinci Azan verildikdən sonra tizarət etmək haramdır. Tizarət edənlər də bilsinlər ki, o saatda bir saat davam edir. Cümə, namaz 1 saat, 40 dəqiqə O saatda alvər edən Haram iş görmüş olar Qazandığını da Allah ona halal etmir Buna əmin ola bilərsiniz Quran ayəsində müxalif çıxan Xeyr tapa bilər Xeyr Bütün günü alvər edir Bütün həftəni alvər 40 dəqiqə alvərsiz dayana bilmir Bəzilərdə təəssüflər olsun ki Bəziləri Hərdən elə olur ki Təksə məscid qəst olunmur Başqa-başqa müəyyən yerlər də qəst olunur Başqa məscidlər də qəst olunur Yerlər ki Azanı biraz az gec ver Çünki bir Yağlı müştəri gəlib Bunu əldən çıxara bilmərəm Namazdan sonra gedər başqasından alar Fikirləşmir ki Ruzu bərəkə Allah tərəfindən gəlir Və bir də Namaza 10 dəqiqə qalmış dukanı bağlayıb Qaça-qaça namaza gəlmək Şəriədə zibdir Çünki Allah s.a. ayədə deyir ki Fəsəv Fəhrabu demir, demir ki qaçın namaza Fəsəv, yavaş-yavaş Sükunətlə, vüqarla Namaza gəlin, yavaş-yavaş Namaza qaçmaq bəyənilmə Deməli sən, bilməlisən ki Cümə namazı Başlayır Cümə xütbəsi başlayır Tutaq 2 saat 1-də Yarım saat 20 dəqiqə əvvəlcədən tədarik görməlisən. Baxırsan, hər an, hansı bir vəzifəli şəxsin yanına getdikdə saatlarla tədarik görürsən. Bəzənirsən, ətirlənirsən, güzgüdə özünə neçə dəfə baxırsan ki, birdən o xoşuna gəlməyəcək. Mənim zahiri görünüşüm. Amma Allahın üzruna gedəndə necə gəldi? Tez Allahın üzrunda 5 dəqiqə oturum, qasım özü xümünü dalayacağım. Bilsəniz ki, Allahın üzrunda dayanmaq. Nə qədər xeyirlidir. Sürnə sürnə diz istə o namazlara gələrsiniz. Təəssüf ki, onu təsəvvür edə bilmirsiz. Təsəvvür etsəniz peyğəmbərin Allahın əmrlərini yerinə yetirərsiz. Və bu hüküm Cuma namazı, Cuma xutbəsi vaxtı alış-verişin haram olması heç zaman qiyamətə qədər nəsx olunmayacaq kiyamətə qədər sabit qalacaq. Bu an alış-veriş etmək olmaz. Hətta, dükkanı bağladın, müəzzin Allah Akbar dedi, azana başladı, ta xütbə namaz bitənə qədər heç nə satmasan, razılığa da gəlsən belə haramdır. Azan gedir, deyirsən, namazdan sonra 5 manata bunu sataram sənə, o da razı olur ki, bəli, alacam səndən 5 manata. Sonra danışmadan Malı ona versən, o da səndən alsa, bu haramdır. Mən ticarət batil hesab olunur. Namaz, cümə namazı vaxtı. Əqt bağladığına görə də, razılığa gəldiyinizə görə də, böyük günah qazanırsan. Və buna görə tövbə etməlisən. Və bəzi alimlər, Allah onlara idarət versin, alim deyə bilərlər onlara, Osman ibn Ərfan rədiyə Allah'ın və dediyim o, birinci azana görə mübtədi hesab edirlər. Əgər Osman müqtədidirsə, radiyallahu anh, bütün sahabələr müqtədidir. Onların içərisində kimlər olur? Hamısı müqtədidir. Osmanlı razılaşıb, radiyallahu anh, ilə. həmsinin başqa məsələlərdə, Quranın kitab alınası, başqa-başqa hökmlər. Əgər bidət adlandırılırsa, xüsusən də tərəvih namazı. Bidət adlandırılırsa, Onda bütün sahabələr müştədidir. Hamısı bunu təsdiq edir. Və müəllif, rahiməullah və yaxud dediyim hədislə və bir də Osmanın şuura ilə, icma ilə bu qədara gəldiyini gətirir. Deyir ki, bu hər ikisi dəlildir ki, Osman öz ağlına gələni deməyib. Və Peygamber s.ə.v. sahabələr bu vaxt ticarəti tərk ediblər deyə Bu vaxt ticarət edənilin ticarəti batil hesab olunur və rədd olunur. Allah tərəfindən bu qəbul olunmur. Ticarətin özü də ibadətdir. Ticarət edirsən, ailəni saxlayırsan, qardaşlarına kömək edirsən və s. xeyrtaq işlər görürsən, bunun özü də ibadət sayılır. Amma bunu düzgün etmədikdə ya bidət, ya küfür, ya şirk və s. mərtəbələrlə baxır nə edirsən. Günah sayılır, günaha görə cavab verməli olursan. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən ham ilə amələn ləysə aleyhəm rəunə fəhuva rədd. Kim bizim əməlimizə oxşar, bir əməl etməzsə, rədd olunur. Nə Allah qəbul edər bunu, nə də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olar, rədd olunur. Və əvvəlki dərslərdə qeyd etmişdim ki, bir şeyə ifratla varmaq insanı zəllalətə aparır. Əgər sən daima Fikhi məsələlərla məşğul olsan, fikhi məsələlərlə məşğul olmaq üçün fikin üsulu var. Üsul da mantiq elminə əsaslanır. Məsələn deyir ki, qayda müəyyən bir şey olmaqla başqa bir şeyin olğın vacib, başqa bir şeyin olması vacibdir. Yəni misal günəşin çıxması ilə və e, günəşin batması ilə məğrib namazının olması vacibdir. Müəyyən bir şeyin olması ilə başqa bir şeyin olmaması vacibdir. Bu qayda məsələn, qadının heys olması ilə namaz qılmaması vacibdir. budur cür məntiqlə mə yəni, məntiqə, məntiqi qaydalara əsaslanaraq müəyyən bir fikri nəticələr çıxarılırlar. Və bu qaydalar da Quran və sünnə ilə əsaslandırılır. Yəni, Quran və sünnədən götürür bu qaydalar. Lakin, məntiqlə bağlı olduğuna görə, o alimlər şey yalnız fikrlə məşğul olub, axırda gəlib, nə olub? Mətəzirib və s. Əqidələr, məsələn, Qazali muhtəzilə olub. Nəyə görə? Daima fikri məsələlərlə, məntiqlə məşğul olub. İbn Rüşd və s. alimlər olur ki, bəli, fikrdə çox qüvvətli olur. Fikri qaydalar, fikri bölməkdə qüvvətli olub, nə olsun? Və s. Əqidə Əqidə muhtəzilə olub. Bunun əks tərəfi, yalnız Əqidə ilə məşğul olmaq. Yalnız Əqidə ilə məşğ Yenə, fiqh unudulur və sünnədə səhvlərə yol verirsən. Ticarətdə, dəstəmazda, namazda və s. Namaz, Peyğəmbər s.ə.v. belə bir namaz qılmıyıb. Məsələn, gecə durub, hər gecə, 100 rükət namaz qılsın. 10 min dəfə, lə ilə illə Allah təsin. Belə şey eləməyib. Lakin, həmən o şeyi ibadətdən sayır. Və beləliklə də, eytiqat düzəlir, əqidət düzəlir. Amma sünnə xarab olur fiqdən xəbər olmur bunu edən şeytandır şeytan gördükdə ki sənin ixlasını düzələyir çalışır ki sünnəni dəyişdirsin səhv Peyğəmbər s.ə.ə.min yoluna uyğun bir əlikət etməyəsən gördükdə ki sünnə elə gedirsən çalışır ki ixlasını xarab etsin Allah üçün etməyəsən hər ikisini eyni vaxtda etməyə çalışın Ömər ibn Xattab anh, görür ki Bunun bir vilayətə təyin etdiyi vəli, hakim məyyən bir vilayətin hakimi məktub yazıb. Məktubda yazıb ki Ey Əmir Əl-Müminin bir dəstə cəmat məscidə toplanır. Bir yerdə cəmat çəkilində ölüb getmiş müminlər üçün Allahdan rəhmət deləyir. Bağışlanma istəyir. Biri deyir ki, məsələn Allah Abbaşar rəhmət etsin hamısı deyir. Amin. Deyir Allah-u Abubəkirin qəbirini nurdan doğdursun, hamısı deyir, amin. Və s. Ömər radiyallahu anhı yazır ki, hamısını onların şallarla. Belə də belə şey etməsinlər. Məhəl, onların etdiyi əməl və bir qəbahət var, müəminlər dua edirlər. Amma Ömər radiyallahu görür ki, bu nəyə gətirib çıxaracaq. Bugün belə şey edən, sabah başqa şey edəcək. Və bunun qarşısını alır. Görür ki, bu sünnəyə uyğun deyil. Həmçinin bir məsud radiyallahu anhu məscidə daxil olur, görür ki, bir dövrə oturub, qabağlarında daş bir-birinə ötürürlər. Ötürdükdə zikr edirlər. Subhanallah, elhamdülillah Allah akbar. Bir məsud radiyallahu anhu deyir ki, bu nədir, bu nədir, nə inirsiniz? Kim öyrədib sizə bunu? Məhər Peyğəmbər s.ə.v. belə öyrədir zikr etməyi. Onlar cavabında deyir ki, biz xeyir istəyirik. Biz Allah ibadət edirik. Biz nə eləyirik ki? Amma baxın, görün, o nə gözəl söz deyir. Kəmmi muridil xeyrə ləm yusibhu Nə qədər xeyr istəyənlər olur ki? O, xeyrə nail olmayıb. Xeyr istədikdə, baxın, görün, Peyğəmbə s.ə.v necə istəyib? Sahabələr necə istəyib? Elə xeyr istə. Və sən xeyr istəsən, bil ki, ən gözəl xeyr odur ki, Allah xatirinə, Peyğəmbar s.ə.v-in sünnəsini, yəni onun yolunu insanlara başa salasın, izah edəsən. Və qıraqda olan yollara yalnız bax, ibrət al. Ki, onların gününə düşməyəsən. Onların yoluna düşməyəsən. Amma o yollarla məşğul olsan, yalnız o yollarla vaxtıbı keçirsən ki, bu yol niyə belə əyridir, bu niyə belə dərətəpədir, bu niyə belə elədir, o niyə belə elədir, bu niyə elə elədir? Məqsəd, möminin məqsədi. Əsas sün Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini yolunu insanlara izah etməkdir. Başqa şeyləri izah etmək olar bir dəfə. Bir dəfə izah edirsən. 10 dəfə, 100 dəfə izah etmək o deməkdir ki, bir dəfə izah etdiyin adam səni ya saymır, ya başa düşmək istəmir, ya da inatkarlıq edir. Ona görə bir dəfə izah edirsən. Başa düşür, düşdün, düşmür. Özü cavab verəcək Allahın üzrunda. Sən ona çatdırdın. Sonra müəllif nikah məsələsinə toxunur. Deyəcəksiniz ki, ticarətlə nikahın nə əlaqəsi var? Nikah məsələsindən ona görə toxunur ki, nikah da akt adlanır. Razılıq. Hər iki tərəfin razılığı ilə olur. Akt adlandığına görə nikah məsələsinə toxunur. Və cümə günü azan verildikdən sonra nikah kəsənin nikahı səhiy hesab olunur. Baxmayaraq ki, burada da razılıq var, amma bu barədə hədis gəlməyib. Peygamber sallallahu əleyhi və heç bir şey deməyib. Allah Subhanahu Taala Qurani-Kərimdə bir şey deməyib. Ancaq ticarəti ona görə bunu qeyd etdin ki, nikah kəsmək azan verildikdən sonra, yəni cümə xutbəsi, cümə namazı vaxtı nikah kəsmək caizdir. Yerdə qalan başqa pax, yəni razılıqlar isə, məsələn, borc vermək, icarəyə götürmək və s. olan Razılıqlar cümə vaxtı haramdır. Kimsə gəlib sənə azan verindikdən sonra desə ki, tez elə 5 manatna borc ver, qaytararam. Vermə. Cülə başlandıqdan sonra danışmaq olmaz. Nəyə ki borc vermək. Sonra müəyyən bir şey satırsan və bilirsən ki, satdığın şey tam ticarətin şərtlərinə uyğundur. Halal şeydir. Lakin səndən alan şəxs o halalı aparıb harama çevirəcək. Bunu da yəqin bilirsənsə, satdığın mal, e, satdığın o ticarət batil hesab olunur. O ticarət səhih hesab olunmur. Sən müəyyən bir meyvənin şirəsini satırsan. Və yəqin bilirsən ki, səndən gəlib tonla alır, ki, bunu şaraba çevirsin. Satmaq haramdır. Satmaq haramdır. Sən bilirsən ki, məsələn, İsə kamera sater san. hava işlər üçün də istifadə edirlər. Müəyyən bir sənəd çəkmək üçün. Tarixə bidələri çəkmək üçün. Mənzərə, təbiətdə olan mənzərəni çəkmək üçün istifadə edirlər. Bu caizdir. Və yaxud faydalı bir məclis, elmi məclisin çəkmək üçün. Bu caizdir. Lakin sən bilsən ki, yəqin bilsən ki, alan şəxs nəxlaqsızlıqla məşğul oldu. İrətic şeylər satır və pula irətic e, şeylər çəkir və bunu satır bununla dolanır. Onu satmaq haram. Caiz deyil. Vəsait. Buna da dəlil Maida surəsi 2-ci ayə. Allah Subhanahu va ta taala buyurur: "Ç və latavənû alal ismi vel udvan." Düşmancılıq və ya günah qazanılmaqla bir-bir köməkçi olmayın. Maida surəsi 2-ci ayə. Kimisə məhv etmək üçün Siva satırsan Haramdır bu Haramdır Amma qanunla Sənəd aldıqdan sonra Beş il ofçular cəmiyyətində üzv olduqdan sonra Qanunla, sənədlə, dövlət tərəfindən İcaza elə Sivaha alırsan ki, birdən Sənin evinə baskın olar Özünü müdafiə edəsən bunu, Bu icaza verilir Şəriyyət tərəfindən də, dövlət tərəfindən də Buna icaza verilir Bu caizdir Və silahı satan şəxs dükkan həmən şəxsə silahı sata bilər. Amma birdən birinin beyni qızıb, gəlib puq verir ki, tez elə silahı verir, filan yerdə bir nəfər məni qəzəbləndirib, gedib vurub öldürəcəm onu. Bu vaxt, bu halda silah satmaq haramdır. Və s. Başqa şeyləri də bunlara müqayisə edə bilərsiniz. Orada çox yaxşı, gülməli misaldır. Yumurta alır. Bilinək yumurta yemək içindir. Bu isə yumurtanı alır qumar üçün. Qumara qoymaq. Və yaxud döyüşdürmək. Kim döyüşdürdü, kimin yumurtası sınmadı, o sınanın yumurtasını alır əlinə. Və səhərə, bu cürlə, bu məqsədlə nə isə satmaq, almaq olmaz. Həmsinin, deyirsən ki, evi sənə satıram 100 minə. Lakin bir şərtlə ki, sənin evini icarəyə götürəcəm, 10 minə. Həmən evi. Sattığı evi satır 100 minə. Şərt qoyur ki, ondan sonra satandan sonra 10 minə sən mənə bunu icariyə verəcəksən. Varamdır. Nə zaman caiz olur? Məlif deyir ki, o zaman caiz olur ki, ona ehtiyac olsun. Bu 100 minə sattığı özünün qalmağa yeri yoxdur. Ev tapana qədər bir aylıq bunu mənə 10 minə icariyə verir. Bu caizdir. Bu caizdir, amma ehtiyatsız alladmaq üçün onun pulunu alıb, dövrəyə buraxıb sonra təzdən qaytarmaq üçün ki, artıq satmıram ticarə qaldım, bəsim deyib bu cür belə etmək haramdır, bu hilədir bu cür hilələr alış-verişdə çox olur həmsinin qardaşının sattığı ticarətə gəlib qarışmaq müştərisini ondan döndərmək Haramdır. Əgər müştəri sənin qardaşınla istəyir kafir olsun, amma müsəlman dövlətində əhdlə yaşayan kafir, müsəlman dövlətində əhdlə yaşayan kafir və yaxud müsəlman qardaşın, hər hansı bir şeyi müştəriyə satdı və müştəri razı oldu. Sonra sən gəlib dedin ki, neçəyə satır? 10 manata, mən sənə satıram 9 manata. Gəl, və yaxud 10 manata bundan da yaxşısını sənə satıram. Və yaxud sən mənim dostumsan axı, niyə bunun yanına gəlmirsən? 10 manata elə bu cür nəsəni gəlməninə məl. Bunların hamısı haramdır. Belə etmək olmaz. Hədis var, ləyəb ibad, oqmaləbi ibad, sizdən biriniz başqasının ticarətinə qarışmasın. Artıq o malı satdıqdan sonra gəlib onun müştərisini ondan almasın. Müştərinin fikrindən döndərməsin. Həmsinin bu gətirib ədavətə çevirir. Ədavət düşür qardaşlar arasında. Bu ədavəti də salanan şeytandır. Maidə surəsi 91-ci ayədə Allah-u Səhələ deyir ki, şeytan sizin aranıza ədavət salmaq istəyir. Nə ilə? İçki ilə, qumarla və s. Bu dür şeylərlə ədavət salmaq istəyir. Həmsinin Başka bir rəvayətdə də gəlib ki Sizdən birinizin imanızı, imanı o zaman kamil olar ki, özünə istədiyini qardaşı üçün də istəyirsən Özün üçün istəyirsən ki, sənin malın satılsın Qardaşın üçün də istəməlisən Əksinə, hər, hər, hər bir şəxs dua etsək ki, qardaşlarımın malı da satılsın Qardaşlar əyağa qalxsın, möhkəmlənsin Hər bir qardaş üçün dua etdikdə, mələk də onun üçün dua edəcək ki, sənə də, sənə də, sənə də. Görün, nə qədər o mələyin duasına məruz qalacaq? Mələk ona nə qədər dua edəcək? Tarixdə qeyd olunur, bunu çoxlarınız eşitmişsiniz. Tarixdə qeyd olunur ki, Əndəlüz, İspanya, o zaman müsəlmanların əlində olduğu vaxt kafirlərdən birini göndərilər təsusluq etməyə, oradakı vəziyyəti öyrənməyə. Gələn kimi dərhal gedir bazara, tizarət olan yerə. Yaxınlaşır müsəlmanlardan birinə deyir, filan mal neçəyədir? Deyir, bu mal 5 manatadır, amma bundan da keyfiyyətlisini 6 manata və yaxud 5 manata falan qardaşımdan yedib ala bilərsən. Və kafir görür ki, bunlar bu cür mehriban, bu möhkəmdirlər onlara heç kəs pata bilməz. Qayıdıb deyir ki, yox, onları məhvələmək mümkün deyil. Bir müddət keçdikdən sonra, 10 il, 20 il, Allah bilir, yenə birini göndərilər və yenə birbaşa ticarət mərkəzinə, bazara gedir. E gəlib, yenə həmən sualı verir, bu dəfə həmən müsəlman deyir ki, ancaq məndədir bu maldan, ən yaxşı məndədir, başqa heç kəsin yanına gedmə, getsən sən aldatacaqlar və s. və s. deməklə, müştərini ancaq özünə cəlb etmək istəyir həmən kafir də deyir əhə indi bunların vaxtı gəlib çatıb bunlara indi məhv etmək olar artıq bunların arasında olan o mehribansılıq parçalanıb və mehribansılıqla müsəlmanlar arasına mehribansılıq pullan əmələ gəlmir kiməsə pul verməklə kiminsə, kiminləsə dost olmaqla bu cür mehribansılıq əmələ gəlmir Mərhibancılıq Allahın dediyi və Peyğəmbər s.ə.nın dediyi ilə əmələ gəlir. Nə zaman ki Allahın və Peyğəmbərin dediyinə itaat edəcəksiniz, o zaman da hamınız qardaş olacaqsınız. Amma həmin ola bilərsiniz ki, dünyada olan bütün var dövləti sizin üçün xərcləsələr, yenə də bir-birinizi sevməyisiniz. O qəlbləri bir-birinə mərhəmân edən, qardaş edən Allahdır. Buna görə o kəslər ki, müəyyən xarici qüvvələrdən pul alır, qardaşları parçalamağa çalışır, və yaxud qardaşlar arasında müəyyən misiyanı yerinə yetirir, xalqına, dövlətinə xəyanət edir. Onlar yadında sağlasın ki, geç tez onların özlərini də məhv edəcəklər. Pullan əqidə quru, qurulmur. Pullan insanın əqidəsini düzəltmək mümkün deyil. Bu əqidi elə necə var, elə də qalır. Biz müsəlmanı Müsəlman kimi də qalacaq. İstəyir, burada illərlə xristiyan bayramları keçirirsin. Allah s.ə.vələ bizi müsəlman yaraq. Müsəlman kimi yaşayıb, müsəlman kimi ölməyi Allahdan arzu edirəm. Allahdan istəyirəm. Həmsinin, həmən qardaşlar bilməlidirlər ki, nə qədər ki, onlar qardaşına, öz qardaşlarına hilə quracaqlar. Gedib öyr öyrənir, qardaşı məsələn, 5 manata satır, gəlib Deyir ki, o, 5 manata satır, onun yanına getməm Mən 4 manata görürəm, gəl məndən al Və s. qurur Ki, ancaq öz malı geçsin O, bilməlidir ki O, hile qurursa Allah da onun hilesinə qarşı tədbir görür Ki, Allahdan gözəl tədbir görən yoxdur Ona görə, arxain olun Dəvətinizə edin Tizarətinizə edin O, ruzunu, o müştərini sənin yanına göndərən Ruzunu sənə verən Allahdır Ruzunu, Allahın ruzusunu səndən almaq istəyəni Allah özü onun işini görəcək. Ona qarşı tədbir görəcək. Buna arxayın ola bilərsiniz. Həmçinin əksi. Demək ki, falan yerdə mal falan qiymətədir, falan kəsdə mal falan qiymətədir. Heç özü satmır. Kimin sı arasını vurur. Bu da haramdır. Amma Üçüncü şəxsə satıb, sonra birinci şəxs, o üçüncü şəxsdən həmən malı alması ucuz qiymətə. Caizdir. Mən satıram bu malı 5 manata falan kəsə. O da həmən malı satır 5 manata üçüncü şəxsə. Birincisi gəlib, həmən üçüncü şəxsdən 4 manata ala bilər. Bu caizdir. Ama mən birinci şəxsə 5 manata satım. Sonra onu aladım, 4 manata ondan alırım. Məyyən bir yolla, caiz deyil. Bunda yolları var, məsələn, buna da hilələr var. Deyir ki, maşını sənə satıram bir il müddətində, 5.000 dolar. Bir ilin tamamı olmamış, gəlib deyir ki, indi səndən alıram bunu 4.000-ə. 4.000-ə ki, bunu bundan aldı, onsuz da o 5.000-i yavaş-yavaş ödəməlidir. Bu hilədir. Nağdı pulu ona vermək üçün, həmən şəxsdə nağdı pulu ehtiyacı vardır ya, bu varianta gedir. Bunu qəbul edir. Lakin birinci şəxs başa düşməlidir ki, bunu etmək ilə böyük günah qazanır. Riba, sələm yiyir. Başqa bir məsələ. Məyyən bir şəxsinə danışmışsan ki, bu paltarı sənə satıram 5 manata. 5 manat verməlidir sənə. Bir ayın tamamında. Bir ayın tamamında gəlirsən 5 manatını almağa, deyir ki, mənim pulum yoxdur paltar götür onun əvvəzindən, istədiyin paltarı. Bəzi alimlər məsələdə görə bunu haram sayır ki, danışmışsan pul, pulu verməyəsən. Amma müəllif iki şərtlə bunu caiz görür. Birincisi, həmən gün o paltar hansı qiymətədirsə, ona verəcəyi pulun qiyməti qədər o paltardan ona verə bilər. İkincisi də əlbəl olmalıdır, həmən an. Deməm, ələdir ki, bir, bir həftədən sonra gəl bu paltardan sənə verərəm. Bu qiymətə. Əlbəl və həmən günün qiymətinə ona borclu olan pulun dəyəri qədər mal verməli. Belə etmək də caizdir. Buna da deyilir ehtiyac üçün. Lakin ehtiyac olmadıq da səhlənkarlıq edib belə bu yolla tizarət etmək caiz deyil. Mal verməsən, pul verməli sənə. Getdin, deyir ki, bəlkə sənə mal verin. Eybi yox, mal ver. Belə olmaz. Pulmu ver, Sonra xoşma gələn malından alım, ancaq belə etməlisən. Səhlənkarlıq etməklə axır gəlib bu aldanmaya çıxarır. Görürsən ki, ondan yaxşı malı alır, sonra onu pis malı, keyfiyyətsiz malı, baxa onun ona verəcəyi qiymətlə əvəz-əvəz edir. İkisindən biri aldanır, ikisindən biri ziyana düşür.